A Máté írása szerint való Szent Evangélium, harmadik fejezet. Azokban a napokban pedig eljövek keresztelő János, aki prédikál vala a pusztájában, és ezt mondja vala. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa, mert ez az, akiről Ézsaiás próféta szólott, ezt mondván. Kiáltó szó a pusztában, készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszörből vala, és bőrő vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz. Ekkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem és az egész Judea és a Jordánnak egész környéke. És megkeresztelkednek vala ő által a Jordán vizében, vallástevén az ő bűneikről. Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és szaddeceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, mondanékig. Mérges kígyóknak fajzatai kicsoda intet meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek. Teremjetek hát megtéréshez az illő gyümölcsöket, és ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban, Ábrahámma miatyánk, mert mondom néktek, hogy Isten eme is támaszthat fiakat Ábrahámnak. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa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 és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és őre elszállani. És ímé egy égi hang, ezt mondja vala, ez am az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.